أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفا <تصفيق> دویم صورت شروع کی گی دے دویلی کی گی سورت نازعات شونکہ لپس دا نازعات پدے سورت کی راگت ہے دارانگی سورت و نازعات امام بخاریم دوانو مذکر کردی سورت ساہرا دې کلمې لفظ را روان د فیظه بالصاحره سورته طا ما او سوره فالمدبرات څنګه دا الفاظ و دې سورته کې ذکر دینه دا صورت په دې ټولو نمونو سره یادي او د دې سوره ما قبل سره مناسبت نو تام مکی صورت تے ام مکی صورتو ام مکی صورت ریم مناسبت اخر صورت کہ اللہ یرا ور کڑے وعدہ قیامت په احوال غان دی دیکیم د قیامت احوال د اخرت احوال ذکر کی عام ختم شوو اختتام شی په تخویف سره تخویف سرا سرا آخر کی کی. آخر او اخروی سره داخرت په اړه سره د کوم داخرت یرب په اخر کې ذکر کی د دې په ابتدا د دې په ذکر کی اودارنګي مکان نزول او ترتیب نزول نو ترتیبي نزول خدا د چ مصحف کې د یو کم اتیا نمبر ده مخکې موږ یو کم اتیا دو کم اتیا سورث نو ول یو کم اتیا ده. ام یو ام... نه مصحف کې یو اتیا ده او نزول کې یو او مصحف کې یو کمت یاره او نزول کې یوتیاره 81 اسمان ننزل هغه 81 نمبر او نازل شب دی دی شو د رستو د سورته نبأ نه چکم دینه مخ کې تیر شه او مکی در صورت انفطار نا ازا سما اون او مکی صورت یعنی مکه مکرمت که نازل شید. او دارنگی تمیزان در دا صورت جنور و صورتونو که نشتا خبره پ مسلسل کسمونه په ملائ کوبانندې دغې په مختلفو او جمعاتوبانندې دا بل ترتیب سره نشته دارنې دم کې سااهرنبل ځ نشته فضا هم بس سااح هموار میدان دزممک ده فرعون دعوا ان ربكم الاعلى زستا لوې رب مغدل تذکر دا. آو دا قیامت مصیبت. ندا ذکر, دے بل ذکر او د قیامت یوم اتامهل کبرا ډېر لوی مصیبت نه دا اتامهل کبرا دل ته ذکر دی بل ځه ذکر نه او مزامینی په نه ابتدا کې اس باندې حساب او جزا کی او د قیامت کی په تاکید د قسم سره بیا د دینه رستو رد دی په منکرین دا دا دا او د قیامت باندې کیسه د موسی السلام او د فرعون د پرد د صلی او د تیزی ورکو لو په دعوت او د فر د عبرت د کفار مکه او بلند قدرت الله ذکر کیږي په کی باس باندې الله په قیامت قادر دي او بیا ذکر کیږي کی اخوال احوال خلق او پرذ قیامت کې او تکزيمه یې ډوړلو او اخر کې بیان د وقت دا قیامت متعلق مساله منځم د نبی علیہ السلام او وګدواله د قیامت ذکر کیږي نو الله تعالی پرمائی وَنَّازِعَانْتِي قَسَمْ دی زمان پا اگر راقون کو پرشتو بانده ارواحو دا کاپیرانو لرا غرکن فسخت ایسر نو نزا دا کاپیرانو دا پار پرشتی دیو دا غی روخ چی اوباسی نو انتہائی جڈکی سر ای روباسی آره که پښې انتهایی سختی کول پیوشي کی او نزغ راخل چون کې کافر دا نازام پرشته مهت یعذابون اور زری اور نو داغه روح پشا باندې زور کې بدن کې اساری کې بدن ننوزی او اغي په زور باندې او نلا وی کسمیدی په دغه پرشتو باندې ون شفات نشطا او قسم دی د دی دین ارستو په هغه پرشتو باندې جناشتا تین نرمیسرا او کن کی دی روحو د مؤمنانو ذرا نشتا فنرمیسرا نو دوم مینال رو هغه چه پرشتي وباسي نچونکه د ځان سره غي مختلف هغه نعمتونه او اسانه وال سيزونه خوشبوګانه نورو هغه ته خوشحاليږي په اسانه سره په بدن کې را رواني اوروزی مخ کے پرشتہ اغا زنزره د 10 سیزن رولې چرو خو په اسانه سره په خوشاله سره د بدن اغا را او د کافر بارگی حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن مسعود سے فرمای هغه د بدن د هر ختتن راخت کللی شي د کونو نه او د خپو د طرف نه طول بدن کې خو شي او په جټکې سره راکلی شي او غ نه او کبر شي نو بیادن نه کې بیا لجټ کوورې بیادن نه کې بیا لجټ کوور کې نوسو پیرداې کوي پس کوي او رااکې. واپس کای اوراکہ کی تفسیر وسید لکله دی عبد الله بن مسعود سے پاوالہ باندې چی په دې طریقہ باندې روانسی بیا د خبره جپاز ټیم کې سړیو ګوري حالان کې کافری دا روح پاسانه باندې یو زیو باز ټیم کې به ګوري مؤمنی نمیان زن کدن به دو میشت زن کدن به نو حالان کې دا خو د قران نه خلاف کاری خدای یاد ساتي جواب د دې خبره ده چې د پريستو ټولم عامه له روح سره او روح ماوته ما په نظر باندې ناراضي بدن پرد الله جل جلاله د مؤمن ګناونه معاف کوي وی کړي هوروح څنګه طرقې سره وزي د کافر سومره ور ته یا په لممبو سره په سوزول او جرټکوو سره نوما تهخواایو چې زر وته د کافر نخو هغه الله ته پته د چې باغ بندېې دیری او تور خو اوکړی د به دنیا کې هوروخ زره د د سامله شوهسهطرري کو شوه. هغه الله علم دی د مومن روح هغه په سانی سره او په نرمرم سره د بدن نه هغه بر کول شي دواړو کې پرک دی بیا دی کې یو مسله داامې یاد چا چې غټټسیزونه یو خو د بدن دی. यो देके नफस दे नफस, श्यागत बदन के दे, आव यो रूँख दे, नुगोया के रूँख दागे तालुग पवासिती तो नफस सरा बदन सरवी। روح باندې ته مهنت نو دې منور شي روحاني شي لکه څنګه د دې مثال گویا کې دې اني دې انرژي نور ته مخامخ کې شیشان نو پاره کې رڼا راځي نو نفس کڼې کو اعمال او تواجه مشکک تن توا او نو دې منور شي روحاني شي او کدی ګناونو ته ورواچ نه پرمانونو ته ورواچ نه د ګندش خود باندې دا بدن آباد وي په نفس باندې ترسو چې د روح تعلق وي او چې کله روح ته نه لړشي نو دا نفس هم بیا بدن کې کار نه کوي او دا اصل انسان دې چې د برکه الله پرمایي چې تمنګ پیدا کړو دې زما ته ورې واپس کو د دینم پیدا کړیو او تب دي واپس کوو نو دک نفس اصل انسان غدې قبر کې پاتشي روح او پروح باندې پنا نارضي غد بدن نوزي نروح روح چې د اغا الیین کی او دا نفس چې نو انسان چوتم و یو نفس تبعی و تبعیلی کی گی دا بیا کبر کیوی ندا تحقیق اللہما قاضی صنع اللہ فانی فتی رحمت اللہ علیہ پل تفسیر کی ذکر او وَسَّابِحَاتِ وَبِعَدَىٰ پَرِشْتِ اغربانی روحو ناوڑی صبحن تیزې روان په تیزیای سره نو س اصل کې لامبو تهویللی کي چونکې لامبو چې انسان نیر کې نو نمخ مخې ته دیال را ځې نه مخې تهونه راځي نه بل آډ مسلسل روانې. لامبو والله دغرنګې د پرشتیم چې د روح واخلی. یا د الله د طرف نروخ پسې را کوزیږې نو بلیل پل لکه څنګه چې اوبو کې سړی مسلسل روانې نه د د سفر هم په هوا کې دی هوا سره تعلق س نو مسلسل را روانې تیزای سره مسلسل سفر کوي او د اسمان نه را کوزیږم د الله حکم را کوزیې او دد ګړې خج. روحنم خیجئی عامالم خیجئی نالاوی کسم می دی پا دغا پرشتو چې چه اغت لن کی دی پا تیزه سران بجد وَنَّازِعَاتِ أَلَّاوِي كَسَمْ خُرَمْ پَا پَرِشْتُو بَانْدِي اَنَّازِعَاتِ چِرَاخْكُنْ كِدِي رُوحُنَا دِكَا فِرَانُو غَرْكَنْ فَسَخْتَي سَرَا وَنَّاشِتَعَاتِ اَوْ كَسَمْ خُرَمْ بِيَا اَنَّاشِتَعَاتِ پَوخْكُنْ كُو بَانْدِي پَنَرْمَيْسَرَابْ والنا ش تعتی او کسمرمپ ملیکو چې <شِوخٌ> اوکون ک دی نررم سره روحنوو دمومنانلو لرا نشتتون په نرم سره و س ب حې اللهے بیا قسم کومپ غملکو ا س ب هاې چېلون کې دی رال ک دی اووتلون ک دی سفر الحمدلله رب العالمين والعبودة للمتقديم والسلام عليكم اللهم اهدنا وهد بنا وجعلنا سوال لمن اهدنا رب جعلني مقيمة صلاة رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب په دې کې